Ja, då var det dags för avsnitt 3, säsong 2 i Coachpodden. Vi fortsätter med vår lilla serie om talangutveckling i förbund och föreningar. Herman, vad tyckte du om förra avsnittet med Rebin Marden? Jag tyckte vi fick med oss bra delar kring hur de jobbar med spelarutveckling i Småland. Och vi fick också med lite hur de jobbar med sin ledarutveckling. Var ju, eller är utbildningsansvarig i Småland. Så att jag tycker det var som både avsnitt ett och två har vi fått med oss goda tankar. Jag tycker det var intressant också. Det är alltid min hjärtefråga om hur man fångar upp de som inte kommer med till vissa läger. Och, mm -hmm. och, och inte kommer med de där elitgruppen om man nu ska säga så. Så jag tycker det var väldigt intressant det Rebin pratar om. Ja. Om vi går vidare, dagens gäst Vi sitter här nu i Swedbankstadion En härlig arena, bra väder Och har deras ungdomskoordinator Om jag har rätt för mig Andreas Jorgson Mös Välkommen Tack för det vi brukar köra en liten faktaruta. Bara en parentes innan. Alltså vi är ju bra på att hitta Liverpool. -stor. Det är nästan löjligt nu. En partisk podd. Ja. Märkte jag märkte att det är inte jag som hittar dem. Nej. Utan det är, det är Herman som är, som är Chelsea-supporter som hittar dem. Ja men det är bra. Jag ska egentligen direkt hugga in att mitt koordinatorsuppdrag till slut precis. Och vi har ju precis anställt Joakim Nilsson. En gammal MFF-legend och en landslagslegend. För ta över den biten. Så från och med egentligen i januari så är jag scoutingansvarig och U17-tränare. Ja, mycket av det vi kommer att prata om kommer att röra det jag gjort som koordinator nu i rätt många år. Så att mm -hmm. För allt rätt ska vara rätt. Rätt ska vara rätt. Mm. Ja. Då börjar vi Andres. Ålder? Jag är 33 år. Vad har du för utbildning? En politisk magister och civilekonom från Lunds universitet i nationalekonomi. Och sen så är jag avancerad nivå, fotbollstränare. Ja, sysselsättning, det var vi ju lite inne på nu men ja, då kan fick dra det igen. ja, precis Nej, men alltså Jag har haft en rätt så kombinerad tjänst innan då, utskjutande tränare och koordinator och scouting ansvarig. men vi har väl känt att vi vill sätta mer resurser i den här koordinatorsrollen och en person som är frikopplad från tränarsyssla och då passade det väldigt bra att göra den investeringen i Joakim Nilsson mm. som var lämplig för koordinatorsrollen så då har vi delat på dem lite, så jag fokuserar mycket mer på scouting och utvecklingen utvecklingen. Och så har han ett mer grepp om den himmelslå vägen och tränings- och matchningsmiljön. Mm. Familj? En fru som heter Stina och två söner, Viktor och Alfred. Mm. Framtida spelare du. Inte omöjligt, vi får se. Och sen kommer vi till den sista, favoritlag. Mm. Ja, och då är det ju så att nu har jag jobbat snart i tio år i Malmö FF. Och knutit jäkligt starka vann Så det är ju ett starkt favoritlag. Men sen har jag min moderklubb Gifnike. Som hjärtat klappar för och sen så sliter jag mitt Liverpool att <laughs> få kämpa på i det supporterskapet men... Jag antar att det är så matchen igår Ja och då, då, då är man där man är idag, ja. intresserad och glädje <laughs> för Premier League Exakt, mm. jag lyssnade på Tom Pahl nu i Olof Lunds podcast och där mm. dyker ditt namn upp också mm. kring NIKE. Precis, och Tom är ju en person som jag har högaktat ända sedan jag jobbat följa, fotboll och fotbollstränare. Hans kombination av erfarenhet och nyfikenhet är typ det bästa av två världar. Så därför har jag liksom hakat på honom rätt tidigt och använt han lite som en mentor. Och när då kom in en ung tränare i så lyckades jag haka på honom där också. Mm. Och det är grymt. Spännande. Riktigt bra. Mm. Vi har ju pratat lite om det innan i podden med Ola Larsson, mm. om hur man kan jobba med mentorer. Mm. Så det är ja, ett bra exempel här tycker jag. Ja, det är då det som han själv benämner i den Lund-intervjun, att liksom, det är rätt skönt att slippa samma misstag som han gjorde de första tio åren. Mm. Och kanske kunna ta bort en del av dem och få hjälp. Att den ödmjukheten hos en ung tränare jag tror man kan vinna oerhört mycket på, att det finns folk som har gjort det här för Jag sitter inte på alla lösningar som 25-åring eller som är i 33-åringen, utan... Det kan vara rätt bra att lyssna på de som kan. Mm, absolut. Ja, vi har ju tänkt att dela in det i två delar. Då. Delvis lite U17. Vem är Andreas fotbollstränaren? Mm. Och sen så delar vi i en mer scouting och talangdel. Mm. Låter det som en okej okay uppdelning? Klockrent. ni lyssna på Coachpoddens tredje avsnitt på vår andra säsong och Andreas Georgsson är gäst som just nu berättade för oss att han inte längre är ungdomskoordinator. Han är tränare för U17 och vi kommer inleda lite där kring fotbollstränaren Andreas i U17. Vad är du huvudtränare för U17 nu? Det stämmer. Ja. Och beskriv dig själv som fotbollstränare Andreas det där är att ge mig ett tunt blad alltså. men ja som i alla de här det handlar ju om att vara en ledare å en sida och en instruktör och en coach å andra sidan och som ledare så är det väl så att jag i takt med att jag blivit lite äldre och lite klokare insett att det är inte så att jag behöver sitta på varenda svar med min träningsgrupp utan jag måste vara helt klart för mig att jag vill ha det och sen så kan jag, vill jag ha en process där jag har med mig alla de som finns i en ledarstab men också alla spelarna liksom, att de, de är med och, och känner, känner av liksom nivå, utmaningsnivå i övningar utmaningsnivå i matcher att de, de liksom är med i en, en taktisk diskussion och, och är lite eh, tänk och själv kring de situationer som uppstår. Så som ledare kan man väl säga att sen jag då Liksom för tio år sedan eller 12 år sedan började jag vara tränare och jag trodde att det är viktigt att jag sitter på alla svaren. Och så fort en spelar ställer fråga måste jag som ett rinnande vatten kunna komma med en exakt lösning på hur det ska vara. Till att kanske istället land är att eh, det är okej okay att de gruppen är med lite i processen mer här. Och att, att jag har klara ramar och strukturer och linjer och idéer för hur jag vill att vårt lag ska agera. Men att, att de på ett annat sätt, jag har lite mer känslospröt med dem hela tiden. Att, ja, men hur uppfattar du den här situationen i matchen? Hur uppfattar du det här? Hade vi kunnat hitta andra lösningar, hade du kunnat hitta andra lösningar. Så att där har mitt ledarskap ändrats lite. Sen så tror jag på att, eh, att vara ganska, vad ska jag säga, det, alltså fem gånger mer kärlek. Att man, man, det, det ska vara ganska, det tar ganska lång tid att testa mitt eh, tålamod. Och jag har ganska stor förståelse med att man har lite bättre dagar, lite sämre dagar. Så länge man kommer till en träning med en väldigt tydlig ambition om att lära sig koncentrera sig, anstränga sig och förbereda sig på ett bra sätt så jag har jag väldigt stor förståelse för att det kan gå i olika riktningar, man kan ha formtoppar formkurvor, må lite sämre ibland må lite bättre ibland, men så länge jag har en dedikerad grupp så, så försöker jag att mata med så mycket positiv energi som möjligt däremot om de bitarna inte sitter där i min grupp så kan jag bli rätt så irriterad och, och, liksom, och verkligen vilja ta i det väldigt snabbt där. för att eh, i en sån här miljö där det står människor på kö igen. Och vi har väldigt, väldigt höga ambitioner på spelar, så, så är det ett krav som jag ställer. att Så ofta som möjligt ska man ligga där uppe. Annars så kastar vi bort tid. Så där någonstans är väl min ledarskapsfilosofi. Jag tänker bara hur ser det ut praktiskt när du jobbar med de, de mjuka värdena? Ja men, nej, men det där handlar väl alltid då, om att uppstår situationer så kan du välja att skrika. Och vara den typen som liksom nästan skrämmer dig till förändring. Mm. Eller så kan det vara typen som, eh, som försöker driva det till eftertanke istället kanske. Och, och få en spelare att förstå att jag sk sköter inte mina förberedelser eller anstränger mig inte ordentligt eller koncentrerar mig inte ordentligt så i slutändan så är det min egen utveckling som blir lidande därför att jag kommer inte riktigt dit min potential är. För jag har kastat bort en halvtimme eller 90 minuter idag som inte kommer tillbaka. Och min kompis som tog de 90 minuterna till tillvara han tog ett kliv idag som inte jag gjorde och, och logiskt nog då så är det större chans att han når längre än vad jag gör så att, då kan man ju skrika på en spelare som kommer för sent eller skrika på en spelare som inte eh, lyssnar när jag instruerar eh, och det får jag göra ibland såklart men jag kan också försöka prata med dem om jag upptäcker att detta händer ganska ofta att ja, det, det, det här är dina val och det är du som ska bestämma var du vill ta vägen men du inser väl att varje gång detta sker så tar du ett steg mindre och ibland kanske till och med går ut över gruppen vilket inte är okej okay. och då kanske man var tvungen att skrika eller heja till en, liksom. ja, men, nu är det inte bara du själv du förstör för nu förstår du från liksom, 19 andra ambitiösa spelare också mm. så att det där är väl den balansen som jag känner att skrikandet visst det kan vara en snabb effekt men jag vill ju in på djupet och få dem att inse, vara med i processen att ja, det är bara jag själv som påverkar ju mer jag anstränger mig desto bättre resultat får jag desto längre kommer min utveckling ju mer jag koncentrerar mig ju mer jag förbereder mig, ju bättre jag försöker lära mig. Det är det som ger effekt på lång sikt. Det är lite som, jag, som i Hamstad där jag går tränutbildningen nu. Där Daniel Ekväll pratade om det här att man ska alltid se det långa målet. Mm. Vill, jag vill bli så bra som möjligt. Ja, men då måste man inse att varje beslut jag tar utanför planen och på planen att, att det, det påverkar sen slutändan hur bra jag kan bli. Det är lite så du tänker kanske att du, du ska hela tiden jobba mot det målet som finns där borta. och mm. det blir konsekvenser för varje beslut jag tar. Yeah, och då är det väldigt lätt i fotbollsvärlden och i andra värden också att istället titta på alla de korta målen. Mm. För det är de man matar jäkligt hårt med i fotboll. Att vi ska vinna matchen till helgen, det är det viktigaste. Eller jag ska komma i startelvan till helgen. Eller jag ska komma i det här ungdomslandslaget. fint att ha lite sådana kortsiktiga mål. Men om man stirrar sig blind på dem så är det lätt hänt att både vi vinner matchen på helgen så är det okej okay att jag ligger på 70% koncentration. Eller 50%. Och vi vann ändå i helgen så kan vi acceptera att vi går ner lite på tisdagsträdningen. Och då, det är det jag menar. För de verkar alltid mot varandra. Jag vill helgen driva det till sätta de här prestationsmålen. Och de här fyra sakerna jag sa, koncentration, lärande, förberedelser och ansträngning. Då kan det påverka själv varje gång du går ut på planen. Och de kommer att göra det bra på lång sikt. Och de ska inte påverkas någonting av hur det gick i helgen som spelades. Eller om du har kommit med i landslaget. Eller om du förbereder för en extra viktig match då som många tycker är i låg ålder. Nej, glöm det. Det ser exakt likadant ut varje gång ut på träning. Och det, det är viktigt att pusha bort allt det där andra. Att en lyckad träning, det är när jag har uppfyllt det i 90 minuter. Eller en lyckad match. Det är när jag har genomfört det, testat mina nya saker, höjt min prestation. Det är inte en lyckad match för att vi slog lokalkonkurrenten med 3-0. För det kan både vara en bra eller en dålig match. Men det är jäkligt lätt i fotbollet att hela tiden landa i att det är de här resultaten som vi hela tiden tittar på och bedömer och diskuterar efter en match. För det vet ni själv. Frågan någon dig det gick för ett lag och vad är det, vad är det du, om du har två minuter på det att berätta är du hinner kanske inte mycket längre än resultatet och målskyttarna. Medan jag vill, när jag pratar om mina spelare, och när jag pratar med mina tränarkollegor klart vi ska prata nämna resultatet men jag är mycket mer än intresserad. Mm. Hur var de här bitarna i vår mentala träning, ansträngning Men, och även Och hur var det sen? Hur ser det ut taktiskt? Hur klarar vi att genomföra vårt spel? I det Det är saker jag brinner för för att man ska få en långsiktig bra utveckling. Och mm. inte bara liksom fram till helgen och det korta hela tiden perspektivet. det blir ett helhetsperspektiv kring alla delarna. Det blir det verkligen. Och en liten omdefinition av det här med vinnarna trött. Om vi inte får vinna, ska vi inte, hur ska vi skapa vinnarmentalitet? Jag är inte säker på att vinna, den som vinner flest matcher alltid skapar vinnarmentalitet. Jag tror den som är bäst på att skapa individer som förbereder sig på det här viset och genomför träning av matcher på det viset konstant, det skapar vinnarmentalitet. Det är diskussionen decisionen den tycker jag är intressant. Mm. Jag fick en bra liknelse när jag var på lunch igår faktiskt. Ja. Om man ska köra bil till Kiruna, mm. då gäller det ju att man har full tank. Mm. Man har gjort sin service- och så vidare, och så vidare, och så vidare. Mm. Och då, då gjorde han liknelsen med en spelare då. Mm. Till varje träning, till varje match, och ja, då ska man vara fulltankad, man ska göra mm. sin service. Mm. Lite, lite det du är inne på här nu, att vi har en lång resa till Kiruna. Det är ju intressant att titta på hur bra spelaren är när de kanske är mellan 23 och mm. 27. Det är där målet kommer vara om de spelar här i A-laget eller inte, eller vidare längre än så. Mm. Men ja, att se det perspektivet är väl inte så vanligt idag. Att titta långsiktigt när man är där som en ja, säga 10 till 18 år. Mm. Nej, det är jäkligt lätt och det är väldigt många som påverkar de här spelarna. Och alla de som påverkar kompisar och föräldrar och agenter det är inte alltid de är så skickliga heller på att titta på en långsiktighet eller på prestationsmiljön. Utan det är lätt att hamna i resultatmiljön och bedöma och bara prata om det. Ja, du är bättre än han och och du borde ju varit med i det anslaget, landslaget. Och ni vann i helgen. Fan vad bra. var bra vecka. Medan kanske egentligen gynnas de här individerna och talangerna mycket mer om att prata om andra processer och prestationer hela tiden. Men det där är, det är en utmaning som tränar också. För det är lätt att halka in och prata i den andra svängen. Mm. Som såklart är en tävlingsidret. Klart man ska prata i resultat ibland. Och det är kul att mäta var vi ligger i en match. Men att det inte bara fastna att det bara är bara det vi mäter också. Hur vi klarar på prestera i de olika situationerna. Mm. Annars, annars är vi i en värld där vi hela tiden mätts gentemot andra. Och det kan vara att vi möter ett lag som är mycket längre kommande än oss. Vi kan få en massa grejer som är bra. Vi får ändå stryk. Här ska vi bara diskutera det som ett misslyckande då. Eller kan det faktiskt ha varit en jävla lyckad situation? Och tvärtom. Vi kan ha vunnit det ganska enkelt. Det kan vara massor av saker som faktiskt... Ansträngningen var kanske inte särskilt bra. Konstruktionen och det här. ja. Mm. <laughs> fotbollstränaren och Andreas Här var ju med lite ledande ja, Precis, mittemellan kaos ja. eh, Nej men fotbollstränaren är väl eh, Vi tror här inne i MFF, det är så att Vi vill ju sträva efter att vara spelförande Och offensiva eh, Och då, då tror vi ju mycket på Att i tidig ålder utbilda Spelare som, som eh, vågar mycket. Vågar misslyckas Och vågar det över hela planen och då ska vi kunna vara spel från ska vi kunna driva spelet om vi så får ett högt försvar mot oss och ett lågt försvar mot oss. Så vi måste acceptera att får vi ett tufft högt försvar mot oss så måste vi försöka spela igenom då ibland misslyckas utan att få panik som tränare. Och där kan man väl säga att min att jag vill skapa spelare som är trygga om det så är målvakt eller förvärld och alla däremellan så ska alla vara trygga i att hantera press i alla situationer och ha en klar idé över hur jag tar mig ur dem med hjälp av mina lagkamrater eller mer på mig själv, om det inte finns några lagkamrater att kunna hantera det hela tiden det jobbar vi mycket med i en sorts uppbyggnad av hela plan alltså en uppbyggnadsfas som vi ska aldrig bli stressade i det vi gör så att vi får agera med uppspel eller situationer som vi inte själv vill utan har vi ett sätt vi vill spela fotboll ska vi klara av det och får vi jäkla tufft och aggressivt och högt försvar så ska vi ändå göra det och testa det så att det är väl en fas då och sen så vill vi eh, kunna skapa målchanser efter eget, eh, egen styrka. Så att vi har en metod för att göra det som vi vill använda. Eh, och sen får vi hålla oss till om motståndsspelar högt eller lågt. Eller det finns stora ytor eller inte så mycket ytor. Men att det, vi styr vårt eget öde, öde i vårt anfallsspel. Eh, det är viktigt för mig. Och, och likadant då så styr vi vårt eget öde i försvar. Jag vill inte skicka ut ett lag som i 9 av 10 matcher. Bara lägger sig lågt och väntar på ett motstånd Utan jag vill skicka ut ett lag som visst i perioder får acceptera att spela lägre försvar. Men som också själv har en, en metod för att liksom, ja, okay, här vill vi försöka vinna bollen. Och vi vill försöka driva eh, in motståndarna och visa ut att vi kan stressa dem till misstag. Eh, och likadant vill jag ha lag där alla elva spelarna är väldigt skickliga i sina omställningar. Att de, alla elva är med i en defensiv omställning. På ett eller annat vis. Alla är med i en offensiv omställning. Det finns inga fripassagerare där. För jag tror, nu jobbar jag med ungdomsutveckling och, och talangutveckling. Jag tror man gör en jättebjörntjänst om vissa tillåts. Ja, ah, men du kan fokusera på anfallsspel. Så du i försvarsspel. Ja, och så kommer han till en elitklubb när han är 17 och säger om de vad fan, du kan ju inget försvarsspel. Det, det tycker jag. Då har man gjort en sån björntjänst på hela vägen fram. Mm. Så för mig är det viktigt att alla elva spelare, det, det precis, det finns en hel vägen. Att liksom, det är en nyckel. Alla är med. alla ska lära sig både och de ska lära sig alla principer i anfallsspel och alla principer i försvarsspel Man vet inte var de kommer att landa, vilka positioner och vilka lag i framtid. Hur ser en typisk träning ut under Andreas? En typisk träning. Eh ser ut som så att vi, vi har boll med allt vi gör. I och med att det är nivå så är vi i ett mellanland från vår grundutbildning som heter 15 och vår har som är ovanför. Det innebär att vi bedriver en verksamhet som är rätt starkt influerad från en seniorverksamhet men som fortfarande har ett väldigt tydligt utvecklingsfokus. Men det innebär att jag vill stoppa in ganska mycket taktisk inslag från minut ett på en träning och väldigt mycket teknisk inslag från minut ett. Så att jag vill använda även, jag vill inte lägga 20 minuter på en drillövning med bara kronor och boll, eller ännu värre 20 minuter på något som är utan boll där det bara är löpning. Utan jag tror man kan kombinera väldigt mycket uppvärmning med både massa tekniska detaljer men faktiskt också en hel del taktiskt. Och då kan jag prata taktiskt som bara i speluppfattning. Ja, kan vara ganska Eller så kan det till och med vara rätt så tydliga strukturer i skuggspel eller i spel redan på uppvärmningen där jag får in en massa saker från vår spel i det vad vi gör. Så att de första 30 minuterna är uppvärmning och rörlighetsträning men med ett väldigt tydligt fokus på att bollen ska vara med. Det får gärna vara så funktionellt det bara går. Och sen kan man ju styra det till att vill man i någon gång ha lite mer isolerat med lite färre spelare per boll och nå flera gånger helt helhet redan där. Så, men det är första halvtimmen och sen i andra halvtimmen i regel en ännu tydligare koppling till spel i den som är en helhet ganska mycket med de spelarna vi har och där vi kan jobba då med vi har lagt upp det så att vi jobbar med vi har tre lagpass i veckan det ena passet jobbar vi med uppbyggnad och högt försvar för att de passar ganska bra ihop att jobba ena delen av gruppen med uppbyggnad så jobbar andra med högt försvar och så får man ut mycket av det och nästa jobbar vi med vårt spel Och då jobbar vi med ett lågt försvar, det passet också. Och det sista har vi en avslutsfas. Och då jobbar vi varför med individuellt försvarsspel. Och sen kan det vara så att man... Det lite olika betoning Att det ena passet som är avslut och individuellt försvarsspel. kanske är väldigt mycket avslutsinstruktion. Och inte så mycket individuellt försvarsspel. Men det gör att vår, våra veckor innehåller de tre passen. Och sen kan vi styra dem liksom lite vad vi lägger mer instruktion mm så att den andra delen då då blir det ju, så jobbar vi med högt försvar och vi vill lägga fokus på det, ja, men då, då spelar vi antagligen kanske 8 mot 8 eller nio mot nio eller nio mot sju och så styr man numerären så att det blir rätt utmaning för dem vi vill instruera mest, men det är, det är ju mycket i helhet av ett matchlik träning där, där målvakt och allting finns med, mål finns nästan alltid med också. Mm. och sen sista halvtimmen så, så är det ju regel eller det är alltid ett spel och det kan ju i Två av de tre fallen i regel var två målspel och två lagsspel. Där vi får ganska mycket helhet. Och det tredje passet är det i regel någon mindre variant. Ett små lags. 4 Fyr mot 4 eller fem mot fem eller sex mot sex. Där det har lite högre intensitet. Lite mer än mot en situation. Ja, ungefär så ut. Och sen har vi ju Lyxen att ha en fystränare här. Så en dag i veckan så jobbar de med fysträning. Ibland två. Och sen har de ju två eller tre skolpass på förmiddarna Där de göra mer. Induella detaljer och, och både tekniskt och speluppfattningsmässigt. Mm. Där har vi en typisk U17-vecka. Ja. <laughs> Jag tänker du säger att eh, den himmelsblå vägen går upp till 15. Mm. Och sen kommer avverksamhet. Mm. Och däremellan finns ju då 17 och 19 mm. Eller U21 också kanske, men det är ingen egen träningsgrupp. Va? Exakt. Jag tänker, hur styr är ni i U17 och U19 från föreningshåll? Uh, ja, men spelidén är ju helt genomsyrande där också mm. Att det är samma sak Vi ska jobba för att vara spelförande och offensiva Och vi ska ha en solid defensiv Som vi bygger det på uh, Det jag menar där är att, för att Egentligen omfattas som också av den vägen Det är bara det att det inte är en grund ut 9-15 gör alla samma moment mm. I en viss ordning mm. Medan 17-19 är det mer att förbereda dem för att bli yrkesspelare Och det är klart att då får vi ju Få influenser från vår A-lagsverksamhet För ja, mina spelare nu ska ju Kanske om två år i snitt, det är då de ska värderas från A-lagsplats, och då är det ju bra om de börjar få så mycket input som möjligt så att jag eh, kan man väl säga att vår, vi har ju en, än så länge inte ett system där vi liksom stoppar ut övningar till våra tränare som de bara ska följa utan tränarna har ju ganska stor möjlighet att påverka de ska göra vissa moment i viss mängd upp till 15, och sen ur 17 19 ska det drivas likt ett seniorlagsupplägg skulle jag säga med influenser från A-laget men med tydliga utvecklingsfokus men det är inte så detaljstyrt liksom, att ja, det ska vara så här många passförsvarsspel så här många anfallsspel och de här övningarna ska vara med än så länge har vi inte en a och gett oss liksom, tydliga direktiv på att ja, det ska vara precis de här övningarna vi ska hinna med så att, jag vet inte om det var ett svar på din fråga Jag tycker det, men det blir ju <laughs> mest öka, kan jag tycka ja, det där är ju två skolor alltså ja. Tror jag. Vissa, ja. vissa tror på att det är bättre detaljerat att tränarna kan ändå liksom mm. ha en massa frihet att forma. Och vissa tror att tränarna behöver kreativiteten för att själv få vara med och känna mm. riktigt. Mm. Jag, jag är inte säker på att det finns ett rätt eller fel. Nej, jag tror inte heller det. Men sen så blir det ju styrka från föreningshåll också. Mm. Kan jag tycka. För då förändrar man inte alltid efter vem som är huvudtränare i allaget. Den tror jag är viktigt. Ja. Vår spel det, Den ligger mm. och ungdom har gjort den. Det är ju bara en slogan, nästan det jag sa, offensivt spelförande byggt på slid. DFC, vi har tagit ner det, brutit ner det i ett antal punkter för anfallsspel för svarsspel, eh, som gäller. Och de gäller upp i U19, mm. U19 också. Och det är en av de med till exempel att alla elva spelare spelar för svarsspel. Mm. Mm. Det, det finns inga friresor där, utan alla ska vara med och lära sig det. Sen är det olika, olika positioner. Mm. Men det har vi också förhållat oss i u och U19. Mm. Ja. Har vi fått ett helhetsgrepp om fotbollstränaren och ledaren Andreas Rasmus? Jag tror vi Jag hade kunnat sitta här ett par timmar till och bara diskutera, <laughs> diskutera dessa grejer. Men nej, men absolut. Jag tycker att Andreas har, har många sunda värderingar i sitt ledarskap. Och, och, och tror, tror det kan bli intressant att se en träning med sen i eftermiddag. Ja, och där kan man väl bara säga att det är klart att det är en för en att få jobba med MFFU-17 där, där det är en oerhörd liksom, ambitionsnivå på de spänn som är här. Så det är klart ibland kan det låta lite väl eh, Någon som lyssnar på detta säga det är lätt att säga så Men så har du två som vill hellre vara ute och köra moped Eller en som hellre vill Alltså här är det är klart att världen här är enkel då För att alla vill vara där och sliter stenhårt För att ta nästa kliv mm. och, Så att på så vis kan vi också vara väldigt eh, Ja men kravställande På de här bitarna med vad man, vad man kommer med För inställning till träning i alla fall mm. ja, Den är viktig tror jag Om man vill bli lite spela Vi är tillbaka efter gingen som vi, där vi delar upp lite och vi tänker att nästa kapitel Andreas där vi pratar lite om din roll som talangscout. Vad innebär att vara en talangscout? Ja, I ordets breda bemärkelse så tror jag de flesta tycker att en talangscout står ute och, och letar gredbulla som MFF kallade det förr i tiden. För mig är det egentligen mer att jag är scoutingansvarig. Så jag har ju då ett, ett helhetsgrepp på de spelare som, som kan vara aktuella för att komma in i vår verksamhet någon gång, antingen under ungdomsåren eller kanske först som seniorspelare men i första hand de spelare som kan vara aktuella och komma in någon gång under ungdomsåren här inne så innan de har blivit 19 år gamla så att det handlar egentligen inte så himla mycket om att stå alltid ute vid planen själv utan väldigt mycket om att samordna och samla intryck från olika personer i vår verksamhet och också kanske ha en ganska tydlig bild av vad det är vi letar efter jag säga. Mm, och då kommer vi osökt in på nästa fråga här. Vad är en talang för dig? Eller för MFF? Ja, det där... Alltså jag tror alla som, som försöker analysera och bryta ner fotboll vet ju att, eller har kommit fram till att det finns tekniska egenskaper, det finns taktiska egenskaper, det finns mentala egenskaper och det finns fysiska egenskaper. Och skulle du leta en a en färdig spelare så behöver du en spelare som har i alla fall minst tre av dem på en jäkla hög nivå. På den nivån du befinner dig. Helst alla fyra för att klara liksom en helhet att vara med i alla delar av spelet och så här. på en ungdomsspelare blir det annorlunda för då skulle du någonstans det handlar inte längre om att gå in och bedöma de här fyra stunden vilket är det, många som tittar på ungdomsspelare gör precis det, man går in och tittar ja, fysiskt snabb vinner dueller kanske mentalt, ja, man verkar liksom kämpa hårdare än de andra eller han verkar inte vara nervös och så tittar man så här. Och så tar en bra beslut här. Han tappar nästan alla bollen. Då måste han ha bra speluppfattning. Och så får han bra försattage. Bra teknik. Så tittar man bara precis på det han gör nu för stunden. Medan jag tror att min uppgift är att alla egentligen som, som jobbar med spelarvärdering. I en tränarroll eller i någon ledarroll eller scoutingroll. På en ungdomsspelare handlar det väldigt lite om egentligen det precis som händer när han är 13 år. Utan det handlar om vad han kan tänkas göra när han är 24. Eller 23. Eller vad det nu är vi vill ha när han ska vara färdig och då, då är det ju så att en av de här fyra grejerna som är väldigt utslagsgivande det är de mentala egenskaperna Då ska du kunna tillgodogöra dig all den träningen som vi kan erbjuda via skolträning och lagträning så kräver du ju att de här mentala egenskaperna är väldigt, väldigt väl enligt den profilen vi har på en MFF-karaktär det krävs ju att de antingen att vi känner att de är rätt redan nu eller att vi känner att de har potential att vi kan forma dem till en sån MFF-karaktär längs vägen. För först då kan vi säga att de tar till sig allt det vi vill lära dem. Är det en massa saker i den profilen liksom som gör att det är en liten chans att vi kommer att nå fram all den här grejen vi ska lära spelaren på vägen, då kommer vi få jobba emotvinnen heller. det tyvärr är det så att det handlar om liksom vilka förebilder finns i spelarens omgivning. Föräldrar, kompisar, andra sorts mentorer på något vis, det handlar också om vilken uppfostran de har fått upp till den åldern. För att det här är en massa personlighetsdrag som formas långt innan vi kommer in i bilden och kan vara med och försöka via mental träning driva dem i riktning mot att bli en MFF-karaktär. Så det är ett jättepaket då kring karaktärstyperna som är väldigt, väldigt viktigt när vi bedömer att spela till våra skolor. Som är det, som är, alltså, det blir väldigt tydliga brytpunkter för oss när de ska söka årskurs 7 som är väldigt attraktivt här i vår akademi. Så gör vi ett väldigt stort jobb med att försöka kartlägga. Vilka är redo att ta till sig tre på högstadiet. Utöver det de gör i sina lag. Och sen kommer det att ha ett nytt i fotbollsgymnasiet. Där det är en stor sån igen. Väldigt många söker. Vi måste säkerställa att vi är bra på att välja. För vi väljer dem ändå för tre, tre års daglig träning. Liksom. Mm. Och då blev det här karaktärsdraget liksom... Det är inte så att alla på var perfekta när vi tar in dem, men vi måste känna att det finns en jäkla driv i dem. Jag brukar prata om glöd, att det finns en oerhört glöd att vilja lyckas och vilja bli bra med fot på fotboll. Och glöd kommer då med att man också är beredd att ja, lägga all den tiden, en liksom, massa extra tid hela tiden. Det, det är liksom någon sorts en, en grund till att det kommer vara svårt för oss att under lång tid försöka tända fyr på en brasa hela tiden så bara glöden finns det ibland kan det till och med få brinna alldeles för mycket att du vet, unga spelar kan sväva iväg och bli för liksom hellre det att det finns en, liksom, ett överflöd av det i lägre ålder så kan vi hjälpa dem att balansera den energin till något positivt men utan det liksom så, så är det oerhört svårt att tro att det blir bli någonting och sen är det väl så klart att i tidig ålder man ser ju ändå lite spelare som förstår lite vad det här, hur det hänger ihop liksom, att anfall och försvar hänger ihop. Att man liksom kan se lite strukturer i spelet och ändå fatta lite snabbare och smartare beslut. Det är ju också en grej som vi kanske känner att det rätt lång tid att bygga det som spelare som inte alls har det. Men men i låg ålder liksom, inte bara, jag skulle så sammanfattningsvis inte bara titta på vem som sticker ut. För det kan vara så jäkla avgörande av om man är tidigt utvecklad fysiskt eller sent utvecklad fysiskt. Men också vilken miljö man har varit i fram till den dagen vi tittar på dem. Att har du varit i vår miljö och fått väldigt bra träning hela vägen? Eller varit i en klubb där det kanske har varit en, en tränare som gör det på ideell basis. Som kanske har haft en träningsgrupp som inte har varit så ambitiös. Så det är klart att den spännande kommer inte vara på samma punkt när vi bedömer honom som 12- och 13-åring. Utan försöka ta med då det potential vi letar efter. Det är inte vem som är bäst just nu. För det är väldigt lätt. Det kan faktiskt vara fler gå ut och titta på en plan och se. Han syns mest. Han gör flest målarna han har flest brytningar, han gör bäst passningar. De ska titta på okay, vilka har egenskaper som vi tror kommer att dels kunna ta till sig en massa träning och lärande. Men också ha potential att är en elitspelare på slutet. Och det där... Det är rätt så svårt att sätta det i jättetydliga liksom, kriterier. Utan det där är dels någonting man får jobba med ganska länge. Och så måste man se spelarna många gånger. Mm. Se dem kanske. Vi har ju satt igång med sommarakademi och så här. För att se dem varje sommar, från de med 10, 11, 12, 13, för att bygga på och hela tiden kunskap. Jag brukar liksom verkligen snacka om det här att scouting handlar inte om att ha ett magiskt öga som gör att jag kan gå ut och titta på en match för tio minuter och plocka ut vilka tre som blir elitspelare utan scouting handlar ganska mycket om hårt jobb eh, se dem flera gånger göra jag pratar med dem, försöka få en bild av hur de ser på sig själva, ser på sin utveckling bild, skapa sig en bild av lite hur deras omgivning är eh, är det en, ett barn som saknar en omgivning som är stöttande på ett bra vis så kanske vi får träda in och ta större utrymme och försöka vara med och fortbilda den här omgivningen lite längs vägen så att det där är ett jäkla komplext ämne men jag tror den viktiga poängen är det här att vi måste bli mycket bättre på att scouta potential, inte scouta vem som är bra idag, jag brukar driva här innan vi pratar om våra tränare liksom säg inte att den spelar bra och den spelar dåligt. utan vi pratar om den spelar har jäkla potential och han tar kliv okej, spelare som tar kliv, det är intressant de har nu talang, de som hela tiden visar att de tar till sig saker och blir bättre och anstränger sig tar till sig, anstränger sig ett misslyckande handlar bara om att försöka komma på var jag ska anstränga mig mer nästa gång. Ett misslyckande handlar inte om att jag inte har talang eller att jag är inte är en, en stjärna. Utan det handlar bara om att jag måste hitta en ny väg. Och det där tror jag mycket mer. De som man kan få in på den banan, för alla har inte den när de kommer till oss. Och, utan man, men man känner att vissa kan ha öppet sinne för att ta till sig det här. Och det Då börjar jag hitta en person som jag tror det här kan vara talang. Sen är det såklart så att de måste också ha en fallenhet för fotboll de måste visa ganska tidigt att de har tekniska egenskaper som är bra taktiska egenskaper så att utan det det är klart att det inte är så att man bara för, för att vi kunna välja liksom någon som knappt som har två liksom träskor och vänsterfötter och som knappt kan slå till bollen så är det ju inte en sån här konkurrensutsatt miljö men, men ändå mm. eh, Jag tänker du är ju inne på det lite, du pratar MFF-karaktären och mm. Stefan Ekstrand sa ju med att det går att träna på mm. karaktär mm. Vad gör ni för att utveckla jag känner ju att, att talang karaktären är ju viktig då ju mm. ni har ju utbildningsplan för de andra momenten också såklart mm. men hur ser MFF-karaktären ut om man ser, ni tar in en tioåring, hur jobbar ni med den mentala träningen då för att utveckla karaktären? Ja. Men vi, vi har ju med hjälp av Sväker som idrottspsykolog i vår klubb och med vårt arlag drivit det här i en riktning att vi måste prata om beteenden och inte om personlighetsdrag och attityder utan vi har då satt när vi skrev vägen att ta fram de som vi kommer ihåg sen tidigare vi har lyckats få fram vad är det för karaktärsdrag de vi tycker har vinnande mentaliteter och liksom älskat att Vad är det liksom mer för eller vad är det mer för personlighetsdrag de har haft alltså, så satt vi ner det liksom. ja, men de höjer sig när de blir tuffare och de, liksom, de tränar alltid och de, de, de anstränger sig med de gör alltid sitt bästa och utifrån det så menar Sværko på när vi satt i de här lite workshop-diskussionerna att ja, men det räcker ju inte för jag, om jag säger till dig att gör ditt bästa så kan det vara så att du tolkar det som att eh, du gör fyra mål den träningen, då har du gjort ditt bästa för det, du brukar inte göra fler och då, då tycker du att det är ditt bästa men, medan för mig är att göra sitt bästa kanske det jag pratar om innan man anstränger sig försöka igen när man misslyckas men då måste vi vara mycket mer konkreta att om vi pratar om att älska fotboll så är det konkreta beteendet att ha, ha hög träningsnärvaro. Det är ett viktigt beteende för våra spelare. Jag kan visa till vem som, det är. Alla tolkar det likadant. Ingen missförstår vad hög träningsnärvaro är. Då har vi tagit ner det på en beteendenivå som är så basic så att kan, det blir liksom ingen missförstånd. Alla förstår, okej, okay, det är det här som gäller. Och så kan man börja mata in sådana här nyckelbeteendespelare istället. De behöver inte ändra sina personligheter för det är ibland nästan omöjligt. Det sitter så djupt därmed kan de ändra sina beteenden och komma in på den vägen vi tror. Och då har vi brutit ner alla våra de här attityderna som vi kom fram till. Bröt vi ner i beteenden och satte ner på pränt. Det liksom. är det här vi vill ge våra spelare hela tiden, konstant. Att det är de här beteenden vi är ute efter. Förstärka dem jättestarkt när de kommer. Och bryts de väldigt ofta för man tar i tur med det också. Och sen för något år sedan så började vi tänka kring träningssituationen mer specifikt. Och då kom vi med Sverkers hjälp också in på de här fyra som jag nu har nämnt några gånger med Förberedelser, koncentration, ansträngning och lärande. Att det är det vi vill ska karaktärisera varje gång spelaren går ut på plan. Så gjorde vi inte likadant där. Att okej, okay, du vill vi ta fram ett antal beteenden på alla dem. Och för, ett, ett av förberedelserbeteendena då var att du ska vara ute på träningsplan fem minuter innan träningen börjar för att du ska slippa att stressa ut med andan i halsen och knappt hunnit tänka på vad vi ska göra, utan du kommer rakt ifrån någonting och något som har hänt någonstans och du är liksom inte i rätt mentalt läge för att börja träna. Och då var det ett beteende som, som handlar om förberedelse. Och ett annat beteende är att du ska äta, dricka och vila enligt de regler eller de riktlinjer vi har satt upp tillsammans. Då har du också förberett dig. Och då har vi också likadant beteenden för varje att förstå att ja, men det är det här som förväntas av mig. Och det tror jag det handlar om. Alltså att, att utforma rätt karaktär det är, ge dem, det är de här beteenden vi är ute efter och diskutera med dem liksom, i gruppen att, är ni med på vad vi menar Tycker ni, skulle ni tolka det på något annat vis för då pratar vi liksom samma språk och gör man då det träning efter träning efter träning, så, så kommer du förhoppningsvis in i ryggmärgen till slut och vi som tränare måste då vara jäkligt vassa på att förstärka när rätt beteenden kommer och konstant återkoppla till när de är koncentrerade och ansträngs att det är det vi återkopplar till. Det är inte det här resultatet hela tiden. Att, ja, nu gjorde du måligen bra. Utan bra, nu utmanar du igen i ett läge som faktiskt var bra. Du blir rättvänd och du utmanar igen. och Du vågar det fast du bröts två gånger innan. Så testar du igen i ett bra läge. Perfekt, då kommer du komma. Det är en utmaning från tränare. Liksom, att hela tiden själv inte landa som jag sa innan i det här. Att bara bedöma vad de gör hela tiden. Resultatet av saker. Utan, fan, in på prestationsspåret istället. Så eh, talang går att utveckla kan man ju säga. Ja, och just det här med karaktär går verkligen att forma tror jag. Sen kan man ju slå, sig huvud, slå blodet ut sitt huvud ibland liksom, för att man inte når fram. Mm. Men kom jag kommer jag det första då, för länge sedan när jag började prata med Sverker så var ja, det nästan jag sa så, ja men antingen har du bra karaktär eller inte. Man bara bara, nej, nej, nej, stopp här och Ska vi börja prata om det här ens? Så finns inte det tankesättet. Det här går att träna precis som du kan träna teknik, taktik och fysik. Så går du att träna upp dina mentala egenskaper. Det är där karaktären landar i. Så där, det där har tagit till mig jättemycket och tror det är skitspännande. Därför det känns ju som, utan att ha evidens för det så känns det som att det är ett ganska brottprioriterat område. Så kan jag verkligen känna också därför att man, man liksom ja, dels är det kanske lite tabu det här med psykologer och att alltså man tror det är någon men när det egentligen bara handlar om att forma bra beteenden. Mm. Att alla jobbar efter vissa bra beteenden och man är mm. överens om att de är det som gäller här och det är det som avgör om vi har gjort någonting bra eller dåligt. Så att, och jag tror verkligen precis som du, vi är lyckliga som oss verkar i klubben, som har varit med och liksom kunnat bolla de här grejerna med oss. Och att vi har haft ett gäng nu personer som, som verkligen hugger i och tänker att är detta ger effekt. För det som du säger, tränarna är oftast jätteduktiga på att träna teknik och taktik. De kan ofta kanske också en del om fys, mer och mer i alla fall nu. Vad som är viktigt för fysik i fotboll. Men det här att tänka kring okej. Okay. Vad ska jag skicka med dem för några redskap i den mentala träningen? Det är mm. svårare. Mm. Och jag tror vissa tycker nästan att det är lite nonsens. Att, nej, nej, vi ska ut på pitchen och köra liksom. Mm. Mm. Men, det, det men är det är jag tror också att sätt. man hamnar ofta i att det, det är någonting som är svårt att ta på. Exakt. Men då har ju ni gjort konkreta beteenden. Då blir det ju mycket enklare, tänker jag. Ja, det blir det. Och sen tror jag också det här att som, som tränar många andra att på min tid så mm. gjorde vi så här. Och på min tid då, om man är 50 år så tränar man nu teknik och taktik så det kan man och många av de grejerna är ju ganska lika idag liksom. mm. uh, så sprang de i skogen med Ja, yeah, och mm. den kanske man då har börjat acceptera och uppdatera lite mm. att, ja, det kan inte riktigt så den optimala fotbollsfysen byggs idag Nej. men det var nog inte så många som pratade om mental träning för 20 år sedan eller, så att det kanske förhoppningsvis är någonting som växer med tiden och är man lite nyfiken och intresserad som ni är så tar man till sig där. Mm. shit här kan jag ju fan det kanske är 25% av prestationen som jag kan höja här på mm. Ett, mm. ett, två års sikt ja visst Ska jag höja det tekniska färdigheterna ytterligare 25%? procent är får jag nu hålla på länge. Mm. Men här finns ju något som kanske inte ligger. Här finns ju en massa potential. Ja, alltså outnyttjad potential. Mm. Så att där ska man ju bara bilda sig som tränare. Vad är det jag vill göra? Så att man inte liksom heller bara skjuter hejvilt och liksom plockar teorier och metoder från alla möjliga håll och kanter Utan det skulle såklart vara fotbollsanpassat ja, ja. Mm. Ja, på Exakt, alltså, och passat Bara förtydligande, Sverker Fryklund är han alltså. Jag har haft han i några kurser på Malmö högskola, dessutom. Ja, ja. Så att, vi har ja, men, ju äh, bra koll på vem han är. Det är ja. ett fint stöd och ett jätteroligt bollpunk i de här diskussionerna. Liksom. Mm, mm. Vi har lite tankar på att köra det spåret också sen. Mm. Att, kring de fyra kategorierna som du nämnde, mm. att, att jobba vidare då, utifrån att vi har haft en serie kring vad talang är. Ja, ja men det tror jag, det kan ju bli spännande. Mm. Jag tänker som en avslutande del rekrytering. Mm. Hur ser den ut i Malmö FF? Uh, nej men den är ju om man bör, alltså det är ju en av de tuffa grejerna man var i Malmö FF ungdom det är ju att det är ganska tuff selektering på så vis att vi har ju inte så mycket spelare. Från ni och så har vi bara en träningsgrupp och de är kanske 15-16 där omkring. och med ett ganska starkt attraktionsvärde med många spelare som vill in så blir det hela tiden vår bedömning då okej, okay, vilka spelare ska för erbjudas den här träningen? Och vi har valt att ha ett smalt spår därför att vi vill inte ta över alla andra lags utan vi tror på att det är bra att det finns en massa duktiga ungdomsklubbar och att vi bara tar in några spelare som just nu kanske ligger väldigt långt fram och klarar av den miljön. Så det innebär att från vår fotbollsskola som är öppen för alla få åringar så ska vi då välja ut ett få fåtal till nyårslaget. Så redan där får vi göra en där vill jag inte ens kalla det selektering för det, det gör ju inte i hjärtat utan där får vi då erbjuda vissa spelare om det är 70 som är på fotbollsskolan så erbjuder vi kanske 15 över 12 en plats in och sen gör vi ingen scouting upp till 11 år utan vi sitter jäkligt lugnt vi pushar inte in några spelare där men visst det kommer spelare att fråga om de får börja spela och då kan vi ibland erbjuda det och då kan ju hända att någon gång verkligen undantagsfall att vi blir tvungna att se till en spelare att detta är inte rätt miljö för dig så där är ju då någon form av bedömning. Ska de spela in så tidigt, oftast har vi inget behov av det. Så det finns inte så mycket rekrytering upp till 11 år. För att vi vill inte in och pilla i det och selektera så tidigt. Men från 12 år och uppåt däremot. Och då är det ju väldigt mycket vårt högstadie. Där vi, har, vi kan liksom ha 200 sökande till vår idrottsklass årskurs 7 här på Swedbank. Och då måste vi säkerställa att vi kan göra en rättvis och proffsig bedömning av dem. Så, mitt uppdrag en av de stora är att hela tiden vara säker på att vi har gjort ett så bra jobb som möjligt för att värdera vilka 20, eller 22, eller 23, eh, 13 som ska erbjuda som plats här inne eh, utifrån de kriterier vi pratade om innan. Men jag tänker, när ni erbjuder dessa platser, alltså utgår ni från då att de, de 20 eller 22 spelarna, de kommer att nå nationell elit? Eller är det, för att vi pratade ju med Ekstran då senast, och där mm. när det gäller gymnasiet så, så måste man ju ha mm. den faktorn. Mm. Så är de här tänkbara att nå nationell elit? Kan man göra det, eller gör ni det med MFF redan när de är 12-13? Ja, men det skulle jag vilja säga att det är klart att slutmålet, det är ju vårt enda mätbara mål här, det är att de ska bli avlagspelare i MFF. Och det är ju med den ambitionen så Och Det är ju samma som att bli nationell elit. Mm. Uh, och då, då är det ju det som är, någonstans är slutprodukten. Men när du tittar på en 12-13-åring så är det ju jäkligt svårt mm. att bedöma vem som blir. Alltså för det kommer hända så jäkla mycket mm. på vägen. Utan på. När vi bryter ner det så långt ner i rollerna så handlar det nästan mer om att vilka spelare visst har möjlighet att kanske nå eh, elit. Men mer egentligen. Vilka kommer åka träna fyra pass extra i veckan? Vilka har en sån fallenhet för fotboll så att de klarar av den träningsmiljön som där. för den blir ju väldigt stark den träningsgruppen och det är ändå rätt mycket funktionella moment man ska fixa där med lite motståndare och lite så här. Så att de måste ju vara väldigt komma i sin fotbollsutveckling och de måste ha potential på sikt. Och det där är ju då får man ju vara väldigt ödmjuk inför den uppgift som vi väljer fel såklart. ja Säkert några spelar som, är ja, det här blir inte rätt. Får vi komma på sen, senare. Så det var någon annan som kanske har haft större chans men det innebär inte att vi inte ska göra en jättebra scouting och försöka lära oss så mycket som ökar de spelarna på vägen. Och då har vi startat den här vi där vem som helst kan anmäla sig en vecka på sommaren för att träna en vecka med MFF. 10 års vecka 11 års vecka, 12 års vecka. Så då tar vi in 240 barn i varje ålder och tränar dem en hel vecka och så kan vi börja få lite bild av de här spelarna är intresserade av MFF, de är intresserade av vår skola och efter 12 års året så bjuder vi in dem igen på hösten. Ett antal som vi tycker då ligger väldigt långt fram i utvecklingen som kan vara aktuella från plats på akademin. Och sen har vi inne dem på akademiuttagningar. Och sen har vi ytterligare några inne i träning efter uttagningarna. Och sen måste vi fatta ett beslut. Vilka 20-23 som plats här? Och sen lyckligtvis nu när vi har från och med hösten 10 akademier runt om i Skåne. Och hoppas på att de andra fylls på i de andra skolorna. Och så har vi helt plötsligt i för 20-23 spelare i en jättebra träningsmiljö dagtid, så kan vi liksom ha 200 i varje åldersgrupp. Och då, då har vi säkerställt att vi har ju bara öst på kunskap i fotboll till 200 barn runt om i Vad Tänker ni med, nu när du nämner akademin i Skåne, hur tänker ni, det? alltså har ni någon som scoutar från, alltså åker ut och kollar på dem i skolverksamheten också, eller är det är det mer att bara att visa varumärket mm. Malmö? Alltså, alla, alla våra akademier har ju tränare som är rekryterade via MFF. Med en MFF-anknytning. De tränarna har jag då i uppgift att stämma av med mm. <laughs> regelbundet. Och se vad händer i er grupp. Är det några som sticker iväg utvecklingsmässigt? Så har vi möjlighet att ta in dem här i skolträning. Men vi har också möjlighet att ta in dem i lagträning. Så att vi konstant kan liksom ha en uppföljning på alla de spelarna runt omkring. Som vi känner stimuleras och går väldigt snabbt framåt. Så definitivt. Det är ju det bästa scouting som man kan ha där man liksom ser dem varenda dag nästan och där vi kan ha ett konstant utbyte med de här tränarna så det är klart att mycket scoutingresurser går till den här uttagningen i skolan både hos oss och sen hos skolorna runt omkring eh, sen konstant är det ju då in till våra lag, vill ju många spela in också men det innebär att i och med att vi har så bra så att skolan slutar klockan tre här inne och så kan det vara ungdomslag då från och med när man går års ska upp och träna halv fyra så är det ju så att det är ju stor det blev ju de här skolgrupperna vi framförallt scoutar ur sen. Till våra 13-14-15-slag. för att ska du hinna in och träna halv fyra så är det svårt om du inte går i en av våra akademier. Du kan gå här men du kan också gå de andra de slutar också klockan tre i regel. Mm. Uh, så det är, ju, det är därför det blir så viktigt att den scouting blir rätt. Och sen behöver du inte ta över spelarna direkt. så kan de komma över när tiden är mogen. Men in där. Uh, och sen är det ganska liten rullians i våra trupper. är någon som spelar in och ut så när skolan årskurs så brukar ett antal spelare som har kommit in på skolan men som tillhör att en annan klubb går över direkt. Och sen kanske några kommer under årskurs 7 8, 9 Och sen i nästa steg då gymnasiet. Som ni pratade om med Stefan och har Vårt arbetssätt är ganska likt. Men vi hade nu 142 sökande till 18 platser. Och då är det likadant. Då ska man ha förberett sig under åren innan. Och vi har sådana inbjudningsläger för de åldrarna som börjar närma sig. Men där vet man mycket mer om spelarna. När de är 15. Då har de varit ute på distriktssamlingar och Skåneläger och vi har mött dem flera gånger och börjat få koll på vem som ligger långt fram. Men eh, likadant igen dock så måste vi göra en väldigt tuff uttagning. De som kommer in på fotbollsgymnasiet och som tillhör andra klubbar börjar såklart tänka i barn av att eh, får jag även spela MFF så kanske det är spännande. Och vi kanske också är intresserade av att ta över de spelarna. Så då, då kommer nysa en liten puckla lite fler spelare går in till oss på en gång. Och då landar de i regel i vår utskjutningstrupp. Mm. Så att där någonstans, och sen scoutar vi inte så mycket spelare vidare. Att U19 tar vi nästan aldrig in spelare utifrån, för att det, då, är liksom, då är de så gamla så att ska vi ta in en 18-åring här så måste vi ha en väldigt tydlig plan för att han ska bli spelare inom något år. Och det är inte så ofta, utan den stora majoriteten scoutas här i 1300-årsåldern och sen till 16 årsåldern inte i gymnasiet. Det är verkligen då de stora insatserna ligger. Hur uppfattas MFFs arbetssätt tror du i övriga Skåne eller övriga Sverige att, att många kanske tror att det är tidig selektering eller att, mm. att de anser att hur, hur ser MFF på en sådan kritik i så fall att mm. man från Svenska fotbollsförbundet, fotboll för alla, all, ingen selektering mm. i barnidrotter etc. etc. Ja men det är en jävla viktig poäng och där tänker jag att fotboll för alla, det, devisen står liksom bakom och visar bakom till 100% men det är inte säkert att fotbollen för alla är i MFF men det är viktigt att komma ihåg att fotboll är elit och sen finns det bredd och 99,9% av alla spelare är bara i bredden och bra alla är välkomna, alla ska få full möjlighet att utveckla så långt man kan helt perfekt. Det är syftet med den bredd Det finns inget viktigare syfte än att alla får vara med. Men sen finns det en elitverksamhet också som har ett helt annat syfte. Den ska skapa morgondagens landslagsspelare. Och med det syftet så kan man inte riktigt ha samma delmål då att alla ska få vara med. Utan där finns helt andra syften. Vi måste vara precis lika medmänskliga och ha lika trygga och välmående barn och allting. Men det är faktiskt så att en, en, ett minus i den metoden för att skapa morgondagens elitspelare den är att alla kan tyvärr inte vara med på vägen. Och då tror vi att det är bättre att rätt så få är med i det spåret än att då i jättemånga spår så hamnar man i något mitt i mellanland där vissa är elit och vissa är bredd och så, och så blir det jättemånga svåra beslut längs vägen. Utan vi är väldigt tydliga, det här är ett elitspår, det är smalt, det är inte för alla. Vi försöker jobba så bra som möjligt med att inte behöva ta bort spelare i låg ålder och, och vara väldigt medmänskliga och ha förståelse för barnen hela vägen. Men det är de facto så att det är selektering och den är ganska tuff. Och det är en miljö som inte är lämpad för alla tolvåringar. De visar mår mycket bättre vad någon annanstans de kanske är 15 eller 17. Och, och det har vi full respekt för. Så att vi, i och med att vi är så himla tydliga med att det här är vår metod. Det är ett elitspår. Det är smalt och det är ganska tufft. Och man måste brinna extremt mycket och, och vara ganska långt kommen just nu för att klara in i den verksamheten. Så, så får vi heller inte så mycket kritik jag men... tror egentligen kritik. det farliga är om man är som en klubb och börjar vilja köra lite solo-elitspår jag tror det, tror det är, det är vanligt bland mm. ungdomslag när mm. det är ledare vissa ledare som det ligger ju på föreningen har ja, föreningen ja. tydlighet i struktur exakt, så exakt. blir det inte så Nej. och då tror man får mycket mer kritik Där vi, vi, vi, vi står rädd, så vi, mm. alltså, och sen jobbar vi hårt med de här frågorna hur blir vi bättre på att inte ta in spelare som vi säger måste ta bort. Eller hur blir vi bättre på att skiljas åt med en spelare. Där pratar vi väldigt lite om att du kan inte vara MFF för att du har inte det som krävs för att bli spelare. Utan det vi pratar om är att du kan inte vara MFF just nu därför utmaningsnivån är för hög. Och du får inte lyckas med det du försöker. Varenda trend du kommer ut så är det mest misslyckande hela tiden och du liksom... De sakerna du testar, du får liksom aldrig känna att ah, nu tog jag ett kliv. Mm, mm. Och då tror jag att det är inget bara utbildning, utbildningsmiljö utan det är det som gör att just nu behöver du en lugnare miljö. En lägre utmaning. Mm. Uh, och jag alltid prata om det istället för att prata om jag är bra eller dålig. För mm, det är väldigt mm. lite det vi vill bedöma. Mm. Vi behöver eh, komma in på avrundningar, jag Ja. Det, yeah. det... Jag varnar för att jag har pratat ja. en hel del. än <laughs> Stefan Han har att han pratar mycket. Ja, ja, eh, ja. Nej, men vi, vi avslutar med väl fem snabba som vi har gjort med de andra. Men mm. vi vill ju ha motivering till vad okay. du väljer. Så det, så det blir ja. fem snabba. Ja, i snabba så frågor med längre svar. Då, ja. Exakt. Ja. Okay. Ja. <laughs> eh, den första frågan vi har är 433 eller 442. Ja, den är ju. Alltså, det här är typiskt för som jag säger: det är bara en lek med siffror. Och någonstans om jag tittar på ett lag vad de spelar, så, så, så tycker jag faktiskt det är mycket intressant att, att prata med en om den tränaren om, till exempel med våra tränare: vad gör ni för att bli spelförande? Och spelar ni 4-4-2 så gör ni det på ett sätt. Och spelar ni 433 3 3 kanske ni gör på ett annat sätt. Just nu spelar vi 4 3 i u och har gjort det en liten stund. Så just nu jag är jag väldigt influerad av vilka, vilka formationer det bildar på planen och vilka möjligheter och, och nackdelar det har. Men jag skulle aldrig säga så att mina lag ska spela det eller det. Det, det finns möjlighet att nå. Det, är det jag vill att ett lag ska prestera. Det finns möjlighet att må, nå i alla möjliga spelsystem. Det är bara att man får formera det om man har olika styrkor och svagheter. Men man kan väl säga att just nu är jag ju rätt inne på 4-3-3 och känner att där är jag mer olärd. För jag har gjort 44 4 2 hela min spelarkarriär och sen i större delen av min tränarkarriär. Så därför tycker jag det är rätt spännande just nu för det ger lite andra det ger ja, just nu är det lite nya idéer det är roligt att förnya sig lite och, och tänka lite nytt och just nu så ligger det lite på poppislistan för mig då, men jag skulle aldrig liksom bli en sån som säger nej jag måste ha två förvars i för mitt lag eller jag måste ha tre inom mitt fält där. för jag tror att du kan alltid bara genom olika metoder hitta det du vill de, de numera överlägen du vill ha de fördelarna, de nacklarna kan du ändå hitta i dina olika rörelser oavsett system ja det långt svar direkt. <laughs> Tvåan då. Försvarsspel eller anfallsspel? Uh, ja, men, kom sprungen ur en ungdom, alltså en talangroll som jag har jobbat i länge nu, talangutvecklingsroll, så är det klart att vi lägger mer fokus på anfallsspel uh, i, under de här åren vi pratar, 9-15 definitivt, och även dagen över... Uh, den större del. Sen är jag ju väldigt mycket för att integrera de här två. Att ha lite av ett defensivt tänk i offensiven. Lite av ett offensivt tänk i defensiven ändå. Men ja. ja, det är nästan en omöjlig fråga. Du passar på den då. Ja, nästan. Jag vägrar. Eh, trean, Organisera träning eller skjuta från höften organiserad träning jag, vet, jag kan inte säga någon fördel med att skjuta från höften faktiskt sen däremot så behöver det, där, det, det som är bra med den frågan det är att egentligen skulle jag hellre vilja säga organiserad träning eller lite kausartad träning därför jag tror att ska spänna lära sig på djupet så måste man acceptera att de ibland får upptäcka saker och då kan det vara en träning som kan upptäcka alltså den kan verka vara oförberedd och lite oplanerad därför det, det går inte riktigt så som jag ville som tränare och det sänger struktur strukturer vad som händer men jag tror att det är styrkan. Att man kan, men då måste man ju tänka mycket mer i förväg egentligen. För att annars, om man ska ha en sån tränning där det är lite lösa boliner liksom, så måste man ju tänka till väldigt tydligt i ytor, regler, antal annars Kommer det bli fullständigt kaos. Men jag tror mycket på att sätta spännande det är väldigt lätt att sätta upp en konövning där det passar därifrån och dit, sen därifrån och dit därifrån och dit, där kommer motståndare och sen försöker du göra mål, för den kommer flyta och se jättefin ut, ute på träningsplanen och föräldrarna kommer att stå och klappa och det är bara högt tempo här och det är intensitet medan ibland tror jag att man verkligen måste utmana spelarna att ja, nu är inte alla regler helt klara för dig, du kan göra så och du kan göra så, och du måste själv börja tänka vilket som ger vilken effekt och vilket som är bäst och sämst, och då får man också att det finns ett visst mått av kaos i träningen ibland så det är ja, en vredig fråga lite där mm. men att o, alltså, organisera definitivt, absolut inte oplanerad mm. eh, trebakslinje eller Föbackslinje? Eh, Föbackslinje, jag skulle inte jag skulle inte säga nej till trebakslinje men jag har alltid spört med Föbackslinje än så länge så att eh, ja, vi köper det mm. Östersund kommer väl revolutionera allsvenskan nu med en Trebackslinje? Det, alltså, det kommer jag, för jag känner Björn där uppe som gör deras video och så här och är Det ska bli jättespännande att prata om honom sen mm. uh, För det, det vill jag bara Någon gång kommer jag att ha ett lag som spelar så mm. Helt säker på Och börja titta på vad, ja, vad innebär. Det, vilka olika rörelsemönster måste man tänka kring det mm. Men jag är än så länge trogen Fyrbackslinjer i min karriär mm. Sista frågan Löpning med eller utan boll Med boll Då har vi fått, har vi fått svar <laughs> på det Så nej, men det är bra vi tackar Andreas för att du vill vara med i coach på den. Tack själv. Mycket trevligt. Mm. Bra. tack så mycket. Tack. Vi hörs nästa vecka.